Pentru cine bat clopotele? Pista 19 Ce oameni mai sunt și ăștia? Gândi Pilar. Ce oameni mai sunt și spaniolii? Păi, dacă era așa de scund, n-ar fi trebuit să se facă matador. Iar eu stau și ascult și nu spun nimic. Asemenea, vorbe nu sunt în stare să mă și după ce am lămurit cum stau lucrurile, tag din gură. Cât de simplu pare când omul nu știe nimic. Cât de simplu! Dacă nu știe nimic, omul spune. Nu prea era cine știe ce matador. Dacă nu știe nimic, un altul zice. Era ofticos. Iar la urmă, când cineva care știe cum a fost, lămurește lucrurile, un al treilea zice. Dacă era așa de scund, n-ar fi trebuit să se facă matador. Acum, a asupra vetrei, vedea iarăși patul și trupul gol și brun cu cicatricele neregulate întinse pe amândouă coapsele, adâncitura mare cicatrizată și neregulată de sub coaste, în partea dreaptă a pieptului, și dâra albă și prelungă ce se întindea pe o latură peste toate coastele până la subțioară. Vedea ochii închiși, fața smeadă și gravă, părul negru și creț ridicat acum de pe frunte, iar ea ședea acolo pe pat și îi frecționa picioarele, îi freca mușchii ei pulpelor, îi strângea apoi iar le dădea drumul și îi bătea ușurel cu palmele pentru a-i alunga cărceii. Cum te mai simți?" îl întreba. Te mai dor picioarele puișor?" Mă simt bine, Pilar," răspundea finito fără să deschidă ochii. Vrei să te frecționezi pe piept? Nu, Pilar, te rog să nu mă atingi pe piept." Dacă apsele. Nu, prea mă dor tare Dar dacă te-aș frecționa cu pomadă, te-ai încălzi și te-ai simți mai bine Nu, Pilar, îți mulțumesc, e mai bine să nu le atingi Atunci să te spăl cu alcool, asta da, numai că foarte ușor Ai fost nemaipomenit la taurul ăsta din urmă, îi spunea Pilar Iar finito răspundea Da, l-am ucis tare frumos pe urmă, după ce îl spăla cu alcool și îl acoperea cu un cear șaf, se lungea în pat alături de Finito, iar el întindea o mână negricioasă, o atingea ușor și zicea «Grozavă, femeie, mai ești pilar!» Erau singurele lui cuvinte care sunau a și apoi, așa cum se întâmpla de obicei după o luptă, Finito adormea, iar ea rămânea acolo alături, îi lua o mână între palmele ei și îi asculta respirația. Adeseori finito se speria prin somn și atunci îi simțea mâna încordându-se și strângându-o cu putere, vedea cum fruntea ei se acoperă de sudoare, iar dacă se deștepta îi spunea în șoaptă Nu-i nimic, nu-i nimic, iar el adormea la loc. Așa trăise cu el vreme de cinci ani și niciodată nu i-a fost necredincioasă, adică aproape niciodată. Iar după ce l-a înmormântat, a rămas cu Pablo, care îi conducea i picadorilor în arenă și a ducea la înfățișare cu toți taurii uciși de finito într-o viață întreagă, închinată acestei îndeletniciri. Însă nici puterea și nici curajul de taur n-au dăinuit până la urmă. O știa bine acum. Dar ce oare dăinuise? Eu, își răspunse Pilar. Da, eu am rămas până la urmă. Și pentru ce? Maria! zise Pilar, bagă de seamă ce face acolo. ăsta e un foc la care trebuie să fierbi mâncarea, nu s-a aprins un oraș întreg. Chiar atunci a apărut țiganul în gura peșterii. Era acoperit tot de zăpadă și rămase acolo cu carabina în mână și tropăind din picioare ca să se scuture. Robert Jordan se ridică și se duse la intrarea peșterii. Îl întrebă, ei cum e? Șase ceasuri de gardă, câte doi oameni la podul al mare. – Răspunse țiganul. – La cantonul picherului sunt opt oameni și un caporal. Uite și ceasul. – Și cum e la postul de la joagăr? – Acolo s-a dus bătrânul. Poate să pândească deodată și șoseaua și joagărul. – Da pe șosea? – întrebă Robert Jordan. – La fel ca totdeauna, răspunse țiganul. Nimic neobișnuit, doar câteva mașini. Țiganul părea înghețat, obrajii negri parcă se subțiaseră și mâinile îi erau roșii. Stând tot în gura peșterii, își scoase haina și o scutură. Am rămas acolo până s-a schimbat garda," spuse mai departe Rafael. S-a schimbat la prânz și pe urmă la ceasurile șase." Gardă lungă, nu glumă! Mare noroc că nu sunt în armata lor!" Hai să mergem la bătrân," spuse Robert Jordan și începu să-și îmbrace bluza de piele." Nu ți eu omul, răspunse Rafael. Eu acum stau la foc și la supă fierbinte. Am să spun unuia dintre ăștia unde-i bătrânul să te ducă el. Mă ei puturoșilor, striga țiganul către bărbații așezați la masă. Care vrea să-l călăuzească pe englez până la locul unde-și bătrânul și pândește șoseaua?" Mă duc eu, răspunse Fernando, ridicându-se în picioare. Nu mai să-mi spui unde e. Ascultă încoace zise țiganul. E și îi muri unde anume se afla postat bătrânul, adică Anselmo. Capitolul 15 Anselmo stătea gemuit la adăpostul unui trunchi mare de copac și zăpada se învârteja în jurul lui pe amândouă părțile. Stătea cu spatele proptit zdravă în trunchiul copacului și cu mâinile vârâte în mânecile hainei, fiecare cât mai adânc în mâneca ca cealaltă, iar capul și-l trăsese adânc de tot sub guler Dacă am să stau mult aici, am să îngheț, își zicea el Și asta n-are să aducă niciun folos Ingles mi-a spus să rămân pe loc până vine cineva să mă schimbe Dar când mi-a spus așa, n-avea de unde știi că o să se stârnească viscolul Pe șosea nu s-a mișcat nimic deosebit Iar eu cunosc care regula la postul de la joagăr și le știu obiceiurile Ar trebui să mă întorc la tabără Orice om cu minte în capul lui s-ar aștepta să mă întorc la tabără. Am să mai stau puțin, își zise Anselmo, și pe urmă plec la tabără. Numai ordinele sunt de vină că spre a neînduplecate. Nu-i îngăduit să le schimbi, oricum s-ar întoarce lucrurile. Își frecă picioarele unul de altul, își trase mâinile afară din mânecile hainei, se aplecă și își frecționă picioarele, apoi și le lovi unul de altul ca să întrețină circulația. Acolo la adăpostul copacului, unde nu bătea vântul, era mai puțin frig, dar oricum tot nu mai putea să stea mult și trebuia să plece Și cum ședea așa ghemuit și-și frecționa picioarele, auzi o mașină venind pe șosea Avea lanțuri puse peste roți și un capăt se desprinsese și se lovea de pământ Iar după ce ascultă câteva clipe, o văzu venind pe șosea acoperită de zăpadă era vopsită pentru camuflaj în pete mari verzi și cafenii. Avea geamurile vopsite în albastru, ca să nu se poată vedea înăuntru, și doar cu un semicerc liber pe unde să privească cei din mașină. Era o mașină de oraș, un Rolls-Royce, vechi, doar de doi ani și camuflat pentru a fi pus în serviciul statului major, dar Anselmon avea de unde să știe toate astea. Nu putea nici să vadă înăuntru unde se aflau trei ofițeri înfășurați în pelerine. Doi ședeau pe bancheta din spate, iar unul pe strapontină. Pe când treceau pe acolo, ofițerul așezat pe strapontină privea afară prin semicercul gol, lăsat în vopseaua de pe geam, dar Anselmo nu știa. Niciunul dintre ei nu l-a zărit pe celălalt. Mașina a trecut prin insuare chiar pe sub locul unde ședea el. Anselmo nu l-a văzut decât pe șofer, roșul la chip și cu casca de oțel în cap, iar fața și casca ieșeau înainte de supălărina de pătură în care era înveșmântat și n-a mai zărit decât forma neclare a pistolului automat purtat de ordonanța așezată lângă șofer. Pe urma mașina s-a pierdut pe șosea, iar Anselmo a vărât mâna sub haină și a căutat în buzunarul cămășii cele două foi rupte din carnetul lui Robert Jordan, le-a scos și a făcut un semn în dreptul desenului ce reprezenta o mașină. Era a zecea mașină care trecuse în sus pe ziua aceea. Șase se întorsese ră. Patru mai erau undeva în susul șoselei. Nu era un număr neobișnuit de mare pentru o asemenea șosea. Dar Anselmo nu putea face deosebire între mașinile de tip Ford, Fiat, Opel, Renault or Citroën ale statului major al diviziei ce ocupa trecătoarea și linia crestei și cele de tip Rolls-Royce, Lancia, Mercedes sau Izota ale cartierului general al armatei. Robert Jordan ar fi făcut de la prima vedere această distinție și dacă ar fi fost el în locul bătrânului, ar fi înțeles semnificația acestor mașini care urcaseră în susul șoselei. Dar el nu era acolo, iar bătrânul a făcut pe foile de carnet doar un simplu semn arătând că o mașină trecuse în sus pe șosea. Acum Anselm o înghețase așa de tare, încât hotărâ că cel mai bun lucru era să se întoarcă în tabără înainte de a se lăsa în tunericul. Nu se temea că ar fi cu putință să rătăcească drumul, dar își spunea că nu mai are niciun rost să rămână acolo, iar vântul sufla din ce în ce mai rece și în insoarea, nu dădea de fel semn de potolire. Dar după ce se ridică în picioare, începu să tropăie și cercetă prin insoare șoseaua și nu porni în sus pe coastă, ci rămase pe loc, sprijinit de partea adăpostită a trunchiului de brad. Ingles mi-a spus să rămân aici, își zise Anselmo. Chiar acum s-ar putea să se afle pe drum venind în coace, iar dacă plec, are să se rătăcească tot căutându-mă prin viscol. În tot războiul ăsta am avut de suferit de pe urma lipsei de disciplină și a nesupunerii față de ordine, așa că am să-l mai aștept puțin pe englez. Dar dacă nu veni repede, tot o să trebuiască să plec, oricare ar fi ordinele, fiindcă acum am ceva de raportat, iar zilele astea o să am la treabă de nu să-mi văd capul. Și dacă aș rămâne aici să deger, ar însemna să o fac prea de oaie și nimeni n-ar trage niciun folos. Dincolo de șosea la joagăr, fumul ieșise pe horn și Anselmo îi simțea mirosul adus de vânt până la el știi stau la căldură," gândi Anselmo, și nici nu le pasă, iar mâine noapte avem să-i omorâm." E un lucru ciudat și la care nu-mi place să mă gândesc. Toată ziua i-am pândit și doar și ei sunt oameni ca noi. Cred că aș putea să mă duc până la joagăr să bat la ușă, iar ei să mă primească plin de omenie, numai că au ordin să oprească toți drumeții și să le cerceteze hârtiile. Numai ordinele și-au băgat coada între noi." Oamenii ăia nu-s fașciști. Le zic eu așa, dar ei nu -s. Sunt oameni sărmani, ca și noi. Dacă ar fi după voia lor, niciodată n-ar lupta împotriva noastră. Și mie deloc nu-mi place să mă gândesc la ucidere. Ăștia de aici, de la post, sunt din Galicia. O știu, fiindcă azi după amiază i-am auzit cum vorbesc. N-au cum să dezerteze, fiindcă de apucă să dezerteze, le împușcă familiile. Cei din Galisia sunt ori tare deștepți, ori proști și răi la inimă. Am cunoscut eu de amândouă felurile. Lister e și el din Galisia și încă din același oraș cu Franco. Mă mier cer fizicând oamenii ăștia din Galisia despre o zăpadă căzută în luna lui Mai. La ei nu sunt munți înalți ca ai noștri și în țara lor plouă într-una și iarba e totdeauna verde. O lumină licărie în fereastra de la joagări, iar Anselmo se cutremură de frig și își spuse în gândul lui lua dracu pe ingles asta. Uite că cei din Galicia odihnesc în casă la căldura aici, în țara noastră Și eu stau și de de frig în dosul unui copac și cu toții trăim într-o gaură de stâncă La fel cu sălbăticiunile munților numai că mâine seară, gândi el, sălbăticiunile au să iasă din gaură, iar ăștia care acum ahuzuresc au să moară calzi în păturile lor. La fel cum au murit în inima nopții cei din Otero când am năvălit noi, își spuse Anselmo. Dar nu-i făcea plăcere să-și aducă aminte de Otero. La Otero, noaptea aceea, ucisese el prima oară și acum trăgea nădejde că nu va mai fi nevoit să ucidă când vor fi suprimați cei din posturile de gardă ale podului. La o băgase Pablo cuțitul în santinelă după ce Anselmo i-aruncase pătura în cap, iar santinela se prinsese de piciorul lui Anselmo, așa înfășurat în pătură cum era și răgnise de sub pătură cât îl ținea gura, iar Anselmo trebuise să pipăie prin pătură și să tot vâre cuțitul în el, până ce dăduse drumul piciorului și rămăsese nemișcat. Stătuse cu genunchiul înfipt în grumazul santinelei ca să nu-l lase să țipe și băgase mereu cuțitul în legătura aceea, până când Pablo aruncase grenada pe fereastră în odaia unde dormeau ostașii de la post. Iar când a izbucnit flacăra, era ca și cum lumea întreagă ar fi plesnită în luminii roșii și galbene dinaintea ochilor și într-o clipă alte două grenade au fost aruncate înăuntru. Pablo smucise repede cu ele și a zvârlise grenadele pe fereastră, așa că cei ce nu fusese răuciși în paturile lor au fost uciși când s-au ridicat din paturi de explozia celei de-a doua grenade. Asta se întâmplase în zilele de fale ale lui Pablo, când bântuia prin țară ca un adevărat tătar și niciun post fascist nu se simțea destul de bine apărat la vreme de noapte. Iar astăzi e domolit și stins la fel ca un vier scopit. Gândi Anselmo Și atunci când scopitul s-a terminat și guițatul a contenit Îi arunci cele două bucăți de carne Iar vierul care nu mai este vier Se duce grohăind și rămând până la ele și le mănâncă Nu, chiar așa de rău n-a ajuns Își spuse Anselmo zâmbind Și după cât se vede Până și Pablo poate fi socotit mai rău decât este Dar a ajuns destul de rău și prea destul s-a schimbat E tare frig," gândia Anselmo. Bine ar fi să vină inglez și să nu trebuiască să o omor pe nimeni în povestea asta cu posturile de pază. Ăștia patru oameni din Galicia și caporalul lor sunt pentru cei cărora le place să omoare. Așa a spus inglez. Aș face și eu dacă mi-ar cere o datoria. Dar ingleza a spus că la pod am să lucrez cu el și celelalte treburi au să fie lăsate altora." La pod are să se dea o luptă și dacă mă voi arăta în stare să îndur greutățile luptei, atunci înseamnă că am făcut tot ce poate face un om bătrân în războiul ăsta. Da, nu de-ar veni englez chiar acum, fiindcă am înghețat de tot. Iar când văd lumină la joagări și știu că cei din Galicia stau la căldură, îngheț și mai tare. Tare aș mai vrea să fiu iar acasă la mine și să se sfârșească odată războiul. Da, acum nu mai ai casă. Își spuse Anselmo Trebuie să învingem războiul Și abia pe urmă să te poți întoarce vreodată acasă Înăuntru la joagăr, unul dintre soldați stătea pe vița lui și șungea bocancii Altul era întins pe o altă laviță și dormea Al treilea pregătea ceva de mâncare, iar caporalul citea un jurnal Căștile erau agățate în cuie bătute prin pereți Și armele stăteau rezemate de peretele de scânduri ce fel de țară mai e și asta unde ninge când e aproape luna lui Iunie? Întrebă soldatul așezat pe laviță. E un fenomen rar, răspunse caporalul. Suntem în luna lui Mai, zise soldatul care făcea pe bucătarul. Încă nu s-a terminat luna lui Mai. Și ce fel de țară e aceea în care ninge în luna lui Mai? Stărui cel așezat pe laviță. Prin munții ăștia zăpada nu-i ceva rar în luna lui mai, zise caporalul. La Madrid am îndurat în mai un frig mai strașnic decât în orice altă lună. Dar poți să ar și arșița cea mai cumplită, interveni din nou omul care făcea pe bucătarul. În mai se pot petrece mari schimbări de vreme, lămuri caporalul. Aici, în Castilia, luna mai e foarte călduroasă, dar poate să fie și foarte friguroasă, ori ploioasă. Zise cel de pe laviță Până acum luna asta a pluat aproape în fiecare zi nu e adevărat, spuse soldatul care făcea pe bucătarul Și oricum până nu demult a fost aprilie numai Omul își poate pierde mințile ascultând cum s tu lunile Îi răspunse caporalul Las-o baltă cu lunile tale Eu vorbesc despre luna de pe cer, nu despre lunile anului Lămuri cel ce făcea pe bucătarul Oriunde ar trăi omul, fie pe malul mării, fie adânc înăuntrul țării, tot trebuie să știe că luna de pe cer contează și nu luna anului. Acum, de pildă, luna de pe cer abia a intrat în mai, dar suntem aproape în luna iunie a anului. Atunci, de ce nu se țin anotimpurile după luna ta de pe cer? întrebă caporalul. Mă doare capul când aud prostiile astea ale tale. Tu ești orășan, răspunse soldatul care făcea pe bucătarul. Ești din Lugo. Ce poți să știi tu despre mersul vremii pe mare ori pe uscat? Într-un oraș înveți mai multe decât învățați voi, analfabetos, în pe mare sau pe uscatul vostru. Când e luna de pe cer așa cum este acum, vin cele din bancuri mari de sardele, urmă soldatul care făcea pe bucătarul. La vremea asta vasele pescarilor de sardele ies în larg iar macrourile se călătoresc spre miază noapte. De ce nu te-au dat la marină dacă ești din Noia? întrebă caporalul Fiindcă n-am recrutat la Noia și am recrutat la Negreira, acolo unde m-am născut Iar la Negreira, care e în sus pe râul Tambre, te dau la armata de uscat Ghinionul tău, zise caporalul Să nu crezi că la marină n-ai de înfruntat primejdii, spuse soldatul de pe laviță Chiar dacă nu se dau lupte, iarna e tare primejdios pe lângă coastă. Nicăieri nu poate fi mai rău decât în armata de uscat, urmă caporalul. Și ești caporal, îl dojenicel cel care făcea pe bucătarul. Ce fel de vorbe se astea? Da, deștept mai ești, răspunse caporalul. Eu vorbesc despre primejdii. Vorbesc despre chinurile bombardamentelor, despre nevoia de a porni la atac și despre viața oamenilor pe poziție. Aici nu prea avem din trastea, spuse cel de pe laviță. Din mila lui Dumnezeu," zise caporalul. Dar cine poate spune când o să mai avem iar de-a face cu ele? Poți fi sigur că nu o să avem totdeauna parte de viața asta ușoară. Și câtă vreme crești or să ne mai lase la afleacul ăsta de treabă?" Nu știu," răspunse caporalul. Dar eu aș vrea să rămânem aici cât o ține războiul." Șase ceasuri e prea mult să stai de gardă, spuse soldatul care făcea pe bucătarul. Cât o ține viscolul ăsta, o să facem gărzi de trei ceasuri, îi anunță caporalul. Altfel, nici nu se poate. Ce-o fi cu atâtea mașini de la statul major? Întrebă soldatul de pe laviță. Mie nu-mi place deloc să dau cu ochii de mașini din trastea. Nici mie, în cuvință caporalul. Plimbările astea sunt semn rău. Și aviația, adăugă cel care făcea pe bucătarul, aviația e alt semn rău Da, avem o aviație formidabilă, spuse caporalul Roșii nu au aviație ca a noastră, avioanele alea de azi dimineață au fost ceva în stare să ungă la inimă pe oricine Eu am văzut avioanele roșilor când erau foarte primejdioase, vesti cel de pe la viță am văzut bombardierele acelea cu două motoare pe vremea când era cumplit să ai de-a face cu ele. Da, numai că nu sunt așa de formidabile ca aviația noastră, stărui caporalul. Avem o aviație cum nu mai există. Așa vorbeau oamenii de la joagări în vreme ce Anselmo înfrunta viscolul pândind șoseaua și lumina din fereastra lor. Trag nădejde că n-am să fiu amestecat la uciderea ăstora, gândea Anselmo. Cred că după război va trebui găsită o pocăință grea pentru atâta ucidere. Dacă nu mai avem religie, zic că după război va trebui să găsim un soi de pocăință la care toți să ia parte pentru ca toți să se poată izbăvi de păcatul uciderii, ori altminteri, niciodată nu o să mai putem avea pe cei clădi o viață curată și omenească. E nevoie și să ucizi, știu, dar faptul asta e foarte dăunătoare pentru om și s-o după ce s-o termina totul și o birui în război, trebuie găsită o pocăință de vreun fel oarecare, pentru ca toți să ne putem izbăvi. Anselmo era un om cu multă duioșie sufletească și de câte ori rămânea singur mai îndelungă vreme, iar de obicei singur stătea, problema aceasta a uciderii îi revenea în minte. Oare ce -o fi gândind în ingles despre toate astea? se întreba Anselmo. Mi-a spus că nu-i pasă, dar pare să fie un om cu suflet și bun la inimă Poate că pentru cei tineri n-are însemnătate Poate că pentru străini sau pentru cei care n-au avut niciodată religia noastră Lucrurile nu au aceeași înfățișare Dar să o cotesc că pentru oricine a făcut asemenea fapte Tot vine o vreme când se cutremură în adâncul sufletului Căci chiar dacă e și nevoie să ucizi, uciderea e păcat greu și pe urmă va trebui să facem ceva foarte însemnat și aspru ca să putem ispăși. Se lăsase în și Anselmo se uită din nou la lumina de dincolo de șosea și început să se bată cu brațele peste coaste ca să se încălzească. Acum, își spunea el, nu mai încăpea nicio o îndoială că trebuia să pornească spre tabără. Dar ceva îl ținea încă lângă copacul ce domina șosea. Ninsoarea se întețise și Anselmo mă gândi. Măcar de-am putea să nimicim podul în noaptea asta. Într-o asemenea noapte e treabă de nimic să ocupi posturile de gardă și să arunci în aer podul, iar atunci s-ar termina toată povestea. Pe o noapte ca asta poți face orice. Pe urmă rămase acolo rezema de copac și tropăind ușor din picioare și nu se mai gândi deloc la pod. Venirea întunericului îl făcea totdeauna să se simtă singur, iar în noaptea asta se simțea atât de însingurat, încât avea în trup un fel de gol, cum e acela apricinuit de foame. În vremile de odinioară putea să-și ușureze singurătatea spunând rugăciuni și, în multe rânduri, când se întorcea acasă de la vânătoare, repeta de nenumărate ori aceeași rugăciune și parcă simțea o alinare dar de la începutul mișcării nu se mai rugase nici măcar o singură dată. Resimțea lipsa rugăciunilor, dar socotea că rugându-se, ar comite o faptă necinstită și fățarnică și nu dorea să ceară niciun fel de favoare și niciun fel de tratament deosebit de al celorlalți. Așa e, își zicea Anselmo, e drept că mă simt singur, dar la fel se simt toți soldații și nevestele tuturor soldaților, și toți cei ce și-au pierdut familiile ori neamurile Nevastă nu mai am, dar îmi pare bine că s-a prăpădit înainte de mișcare N-ar fi înțeles ce înseamnă mișcarea Copiii n-am și nu o să am în vecii vecilor Singur mă simt și în timpul zilei, dacă n-am nimic de lucru Dar când se lasă în tunericul, vine vremea singurătății celei mari Am însă un bun de care niciun om și niciun Dumnezeu nu mă poate prăda iar bunul acesta este că am lucrat cât am putut mai bine pentru Republică. Am lucrat din răsputeri pentru binele din care toți ne vom împărtăși mai târziu. Încă de la începutul începutului am închinat mișcării tot ce am avut mai bun în mine și n-am făptuit nici cel mai mic lucru de care să-mi fie rușine. Nu-mi pare rău decât că am ucis. Dar nu pe îndoială că voi avea odată și odată prilejul să-i spășesc fiindcă pentru un asemenea păcat dus pe umeri de atâta și atâta lume, nu se poate să nu fie îngăduită o dreaptă izbăvire. Mi-ar plăcea să vorbesc și cu englez despre treaba asta, numai că el fiind tânăr s-ar putea să nu înțeleagă. A pomenit și el mai înainte despre ucidere. Sau eu am fost cel care am pomenit. Poate că și el a ucis mulți oameni, dar nu dă niciun semn că i-ar plăcea. În cei cărora le place să ucidă e totdeauna ceva putred. Trebuie să fie într-adevăr mare păcat, gândea Anselmo, fiindcă fără îndoială este singurul lucru pe care nu avem dreptul să-l facem, cu toate că, precum bine știu, uneori trebuie făcut. Numai că în Spania e făptuit prea cu ușurință și fără să fie adevărată nevoie și din grabă se fac prea multe nedreptăți, pe care după aceea nimeni nu le mai poate îndrepta vreodată. Mai bine să nu mă mai gândesc atâta," își zise Anselmo. Tare aș vrea să se afle o pocăință pentru păcatul acesta. O pocăință ușor de început chiar de pe acum, fiindcă, din toate câte am făptuit eu în viața mea, ăsta e singurul lucru care mă arde pe suflet când rămân singur. Toate celelalte sunt iertate și pentru toate celelalte, omul are putința să ispășească prin bunătate ori alte purtări cuvincioase." Dar socotesc eu că păcatul acesta al uciderii trebuie să fie cumplit de greu și aș vrea să închei odată socotelile cu el. Mai târziu veni vor poate zile când omul va putea să muncească pentru binele obștesc sau să facă alte treburi spre a se izbăvi de păcate. Poate că o să fie și ceva ce se poate plăti cu bani, la fel cum a fost pe vremea bisericii. Gândia anselmo și gândul acesta al făcut să zâmbească. Biserica rânduise bine treburile în privința păcatelor Asemenea gânduri îi făceau plăcere și zâmbea în întuneric în clipa când Robert Jordan ajunse lângă el Venise pe nesimțite și bătrânul nu-l văzu decât în ultimul moment Hola viejo, șopti Robert Jordan, bătându-l cu palma pe spate Cum merge bătrâne? E frig al naibii, răspunse Anselmo Fernando rămăsese ceva mai departe, cu spatele întors împotriva vântului. Hai să mergem, îi spuse Robert Jordan, tot în șapte. Hai repede la tabără să te încălzești. A fost o crimă că te-am lăsat atâta vreme aici. Acolo e lumina din odaia lor, spuse Anselmo, arătând cu mâna. Și s-a întinut la undei. Nu se vede de aici, e dincolo de bucla șoselei. Ducă-se dracului, zise Robert Jordan. Hai să-mi spui la tabără. Hai repede. Hai să mergem." Mai stai puțin să-ți arăt," stăruia Anselmo. Lasă că mă uit eu dimineață," răspunse Robert Jordan. Ia de aici, trage-i o dușcă." Și întinse bătrânului bidonul învelit în piele. Anselmo îl ridică la gură și sorbi o înghițitură. Ai!" exclamă repede și se frecă la gură cu palma. Arde ca focul." Haide!" Rosti Robert Jordan în întuneric. Hai să mergem! Se făcuse atât de întunăric Că de-abia puteau zări fulgii de zăpadă Zburându-le prin fața ochilor Și negrele siluete împietrite ale trunchiurilor Fernando rămăsese puțin mai sus Pe coastă Parcă ar fi o statuietă de indian Dintr-o prăvălioară de tutun Își spuse Robert Jordan Cred că ar trebui să-i dau și lui să bea o înghițitură Hei, Fernando! Zise Robert Jordan când ajunse lângă el Tragi și tu o dușcă? Nu, răspunse Fernando Mulțumesc De fapt, eu îți mulțumesc Gândi Robert Jordan Îmi pare bine că indienilor din prevălioarele de tutun Nu le place băutura Nu mi-a mai rămas prea multă Mai băiete, cât mă bucur să-l văd pe bătrân Își spuse el Se uită la anselmo și din nou îl bătu cu palma pe spate Apoi porniră în sus pe costișă mi se bucură sufletul când te văd vieho, îi spuse Robert Jordan lui Anselmo. De câte ori mă cuprinde tristețea dacă te văd pe tine, iar mă înveselesc. Haide, hai să mergem spre tabără." Urcau pe costișe în sus, prin zăpadă. Ne întoarcem la Palatul lui Pablo," Rosti Robert Jordan către Anselmo. Și în spaniolește, cuvintele aveau un sunet minunat. Palatul fricii," completea Anselmo. Peștera ouălor pierdute." Adăugă fericit Robert Jordan. Ce o? întrebă Fernando. E o glumă, răspunse Robert Jordan. Doar o glumă. Nu despre o vorbeam, înțelegi? Despre ceilalți. Dar pierduți de ce sunt? întrebă iar Fernando.